і напередодні пізно повернулася. Зоя щойно прокинулась і встигла тільки вмитися. Вона відчинила майорові «Проходьте!» запросила, соромлячись свого ранішнього вигляду «Я на хвилинку». Хвилинка ця розтяглася на десять, зате Зоя з'явилася перед майором гарно вбрана і зачесана, навіть губи підфарбувала. Намагалася триматися невимушено, та це їй не вдавалося і вона раз по раз кидала на Шульгу тривожні погляди. Чого завітав сюди цей незвичайний гість. Майор спитав, чи є у Зої знайомий наймення Семен? Назвав прикмети. Дівчина невизначено знизала плечима, мовляв, хто ж його знає. І здивувалася, чому її знайомі зацікавили міліцію. Шульзі довелося все пояснити. Зоя не виняток. Він розмовлятиме з усіма мешканцями будинку. Нема в мене таких знайомих, відповіла Зоя. І все ж подумайте, і думати нічого. 13 травня когось із мешканців вашого будинку мав намір відвідати Семен, Сенє, молодик років 30-ти, і вже казав, чорнявий, високий і довгоносий. Яка стінь майнила на Зояному обличчі. Сенє, закліпала очима, Сенє. «Якого ви кажете, травня, тринадцятого?» «А тож уранці, 13 травня. Здається, я пригадую. Так, звичайно, це було наступного дня. Він обіцяв прийти об одинадцятій». «Хто?» – занетерпелився Шульга. «Так, хлопець», – опустила повіки Зоя. «Напередодні ми були в Вевриці і познайомилися там. Його звали Семеном? Прізвище знаєте? Ну що ви?» «Появляєте, як знайомляться?» «Здогадуюсь, незадоволено пробуркотів майор. І ви призначили йому побачення? Дали адресу?» Зоя трохи почервоніла, та відразу визивно закинула назад голову, зрештою, яке кому діло до того, де і з ким вона призначає побачення. І все ж почали виправдовуватись. У нас було призначено ділову зустріч. Він хотів придбати дублянку, А в одної моєї подруги якраз була... Майор задумався на кілька секунд. Скільки коштує дублянка запитав. Ви вриці йшлося про попередню ціну. Не пам'ятаю і взагалі ніхто не збирається звинувачувати вас у спекулятивних намірах, зрозумів її майор. Це дуже важливо. Пригадайте, ви розмовляли про ціну? І чи повинен був цей Семен принести з собою гроші? Якщо хотів придбати дублянку. Звичайно, мав принести? Здається, йшлося про 400 карбованців. Майор аж посвітлішав на воду. 400, перепитав? Так. Саме цього Семена пограбовано у вашому під'їзді, мовив Шульга приглушено, наче розголошував важливу таємницю. І ви повинні допомогти нам знайти його. Але ж як? Може, я і не впізнаю його, коли зустріну? Ви кажете, чорнявий, високий, довгоносий? Насправді не такий він уже високий, і ніс... Ну, не тірпатий, але й недовгий. Зоя добре запам'ятала Семена. Хлопець сподобався їй. І була задоволена, що знайшовся привід для зустрічі. Однак Семен не прийшов наступного дня. Спочатку Зоя розсердилася. Та в круговерті днів швидко забула про свого нового знайомого. Думала... Зовсім, однак виявилось ні. Обличчя його, мов живе, стояло перед очима. «Хто був разом із вами в евриці?» – запитав Шульга. «Може вони знають прізвище Семена?» Подумав, що Балабан міг помилитися, описуючи зовнішність Семена. Балабан – коротун, і людина навіть середня на зріст могла видатись йому високою. «Навряд чи вони знають його прізвище», – відповіла Зоя. «Була Клара, це подружка моя». І Кларин хлопець потім прийшов. «Прізвище Клари, де працює, адреса, і хлопця». Майор приготувався записувати. «Краще про це одізнайтесь у Клари. Вона зараз на роботі, можна подзвонити». Через годину всі троє, Зоя, Клара і Роберт, сиділи в Козюренка. Слідчі розмовляли з ними просто так, не дотримуючись формальностей намагаючись витягнути з них якнайбільше фактів і деталей. Поступово образ Семена дедалі більше вимальовувався в їхній уяві